și în cer și pe pământ, el tata, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își în ascultătorii cu ocazia programului numărul 133, care vă vine prin preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni. Noi ne îndeletnicim cu citirea și meditarea asupra Noului Testament ne aflăm în Evanghelia după Matei, luăm câte un verset și avem scurte meditații asupra lui. Înainte de lecțiunea noastră de zi, să mai facem o incursiune în Londra, să vedem ce s-a mai petrecut cu micuța Jessica și cu domnul Daniel. În lecțiunea trecută l-am lăsat pe domnul Daniel turburat la gândul că s-ar putea să fie obligat să-și lase dugheana numai ca să nu se pună rău cu cei din adunare. Vom continua acum să vedem ce s-a întâmplat cu micuța Jessica. Ne spune istorisirea că în fiecare duminică seara, cu capul și picioarele goale, Jessica se întrepta grăbită, dar fericită, către sala de adunare din cartierul cu lumea aleasă față de care Daniel avea atâta teamă. Mai înainte de a se așeza în banca ei, intra întâi în camera de serviciu, unde se îmbrăca cu o și o pălăriuță date de fetița cea mai mare a predicatorului și pe care le punea în același dulap în care stinea ținea Daniel haina cea lungă de serviciu. Astfel îmbrăcată, avea și o înfățișare mai plăcută față de cei din adunare, unde de aici înainte domnul Wilson nu și avea alt ascultător mai atent ca Jessica. Iar plăcerea lui cea mai mare era să privească în timpul predicii chipul ei palid, dar senin și încordat de atenție. La sfârșitul adunării o lua cu el în camera de serviciu și stătea de vorbă cu ea, iar când era mai obosit, o mângâia doar ușor cu mâna pe cap. Suma de bani făgăduite era pusă întotdeauna de genia și vinia pe masă, de unde Jessica o lua și la ieșirea din adunare o dădea pe furiș lui Daniel. Astfel, mâncarea îi era asigurată zi de zi. A venit însă o duminică, când predicatorul n-a zărit-o pe Jessica la locul ei din fața catedrei și banul obișnuit a rămas neatins pe masa din camera de serviciu. Pe de altă parte, Daniel aștepta zadarnic în zilele următoare să o vadă în fiecare dimineață, așezată ca de obicei pe coșul de lângă foc cu cana de cafea în poală și punându-i cu gura plină fel de fel de întrebări. Nu dădea niciun semn de viață. Simțea că îi lipsește ceva și era tot mai neliniștit. Altădată Nizu s-ar fi închisit de ea, dar acum vedea bine cum lipsa fetei îl îngrijoarează și îi părea rău că nu a întrebat unde locuiește. Predicatorul știa, dar cum să afle de la el fără să trezească bănuială. Ce-ar spune el de această frământare a lui numai pentru că fetița a lipsit-o duminică seara de la adunare? Nu, nu, la urma urmei, ce am eu cu Jessica? și-a zis Daniel. A intrat în camera lui liniștit, a scos carnetul de economii din dulap și a început să socotească strânsese aproape 400 de mii de lei, afară de banii câștigați în ultimile săptămâni. Era foarte mulțumit. Când duminica viitoare locul Jessicai a rămas tot gol, îngrijitorul a devenit foarte neliniștit. De partea sa predicatorul, după ce se retrăsese ca de obicei în camera de serviciu și privea la banii de pe masă, puși de vinia înainte de predică, și care se găseau acum tot acolo, a fost cuprins de o mare mâhnire și bănuială. Cum stătea așa dus pe gânduri? Cineva a bătut la ușă și în prag a apărut Daniel, oarecum sfios și rugător. Da, ce dorești, Standring?" l-a întrebat predicatorul. Domnule predicator, să vedeți, sunt neliniștit că nici astăzi n-am văzut la adunare pe fetița aceea mică. Ea mi-a povestit că dumneavoastră v-ați dus o dată la ea acasă și v-a jurat frumos. Îmi spuneți și mie unde că să mă duc să văd ce s-a întâmplat cu ea." Foarte bine faci, Standring." A răspuns predicatorul bucuros. Și eu și fetițele mele suntem îngrijorați de lipsa ei, și chiar mă gândeam să mă duc să o caut, dar tu știi cât sunt eu de ocupat. A, nu e nevoie, mă duc eu, domnule predicator, a răspuns cu inimă îngrijitorul, și după ce și-a notat adresa fetiței, a stins lumina, a închis ușile serii de adunare și s-a îndreptat, îngândurat spre singuratica lui locuință. Cu toate că era destul de târziu și până la locuința fetiței era atâta cale, Cineva parcă rândemna să se îndrepte într-acolo, nu spre casa lui. A luat deci hotărârea în gândul lui ca, mâine dimineață, după ce va închide Dugheana, să se ducă să o caute pe Jessica. Dar tot mergând așa pe stradă, la un colț, i s-a părut că vede înaintea lui trupul plăpând al fetiței și voia să o urmărească. Și-a dat seama îndată însă că era o închipuire și a început să râdă de el singur, însă râsul s-a oprit sec în gât. Trezit parcă dintr-un vis și a strâns cu grijă în jurul trupului haina lui lungă de sărbătoare cu nasturi strălucitori și, cu pași hotărâți, s-a îndreptat spre centrul orașului, parcă împins de la spate de cineva, drept spre locuința fetiței. Se notase de-a binelea când a ajuns în strada pe care locuia ea și abia de-a descoperi pe întuneric poarta prin care se intra în curtea îngustă și întunecoasă. Și bâșbâin prin întuneric a ajuns la grajdul deasupra căruia era locuința fetiței. Peste tot era numai întuneric și de teamă era gata să se înapoieze. Deodată însă, prin scândurile tavanului deasupra capului său, a auzit o voce aproape stinsă și a deslușit aceste cuvinte. Doamne, ai milă de mine și trimite-mi pe cineva în numele Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos. Vom afla, iubiți ascultători, în lecțiunea viitoare că răspunsul acestei rugăciuni era chiar Daniel care se apropia cu pași repezi și neliniștiți de locuința ei. Mă gândesc că multe astfel de rugăciuni ca ale jessica se înalță și astăzi, al căror răspuns te așteaptă pe tine, iubite ascultător. Poate este un paralizat care n-a fost scos din casa și lui de ani de zile și te așteaptă să-i faci această bucurie odată? Îl vei auzi? Poate o femeie văduvă, care are și copii mulți, n-are lemne de iarnă, se uită îngrijorată că nu știe cu ce-și va încălzi casa. O vei auzi? Poate niște copii care n-au ghete în picioare, care n-au mulți ce pune pe masă. Facă, Domnul, să nu mai fim tari de urechi și să le auzim toate aceste strigăte, ca la rândul lui și el să ne audă pe noi. Ajută-ne, Doamne Tată Ceresc! Te rugăm și cu ocazia ascultării mesajului de astăzi să putem să-ți ascultăm glasul Tău, să înțelegem voia Ta, Doamne, și să devenim unelte în mâna Ta. Tu care ne-ai auzit strigătul nostru de pe pământ când zăceam în ghearele morții și ale păcatului și ne-ai așa vrem și noi acum să auzim strigătele cerului din jurul nostru. Amin.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 Slujba spântă rânduită Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 15, citim astăzi versetul 13 Drept răspuns el le-a zis Orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină Morile lui Dumnezeu macină încet, dar sigur el nu se grăbește în judecățile sale, mai ales când este vorba de pedepsă. Un lucru trebuie știut. Nu tot ceea ce este în lume este răsadul lui Dumnezeu. Nu tot ce este în creștinism este sădit de adevăr. Nu tot ceea ce este în inima unui credincios este răsadul cerului. Și la vremea potrivită va fi smuls. Neghina crește la un loc cu greul până la vremea secerișului. Atunci va fi aleasă și aruncată în foc. Un proverb chinez spune așa, și albina are spinarea vărgată, dar tigru nu poți să-i zici. Lucrarea lui Dumnezeu este greul. celelalte lucrări sunt neghina. Creștinismul este lucrarea lui Dumnezeu, religiile din ele sunt lucrarea vrăjmașului. Nici o religie din câte au fost și din câte sunt nu vor trece în împărăția cea veșnică a Domnului, fiindcă nu sunt răsadul Lui. Cuvântului ne spune că există o singură credință, un singur Dumnezeu, un singur botez. El are un singur răsad, Biserica. Și numai aceasta va rămâne în veșnicie. Biserica este alcătuită din toți cei ce seamănă cu Domnul Isus Hristos. Iar aceia care seamănă cu El nu sunt numai într-o singură grupare religioasă, ci în toate. Toate religiile au în ele și greu și neghină, însă numai greul din ele va fi strâns în grănarul cel veșnic al lui Dumnezeu. Dacă cineva ar încerca smulgerea mai devreme, ar smulge tocmai ceea ce nu trebuie smuls. Ar smulge greul în loc de neghină. Să nu ne grăbim, deci, când este vorba de rostirea unei sentințe, când este vorba de o lucrare de curățire, ca nu cumva să greșim și apoi să nu mai putem repara greșeala. Să ne ocupăm mai întâi de toate, de noi înșine. Dacă eu nu-mi cercetez amănunțit grădina propriei mere vieți, ca să-ți zilnic orice răsad străin, să știi, va veni vremea când Domnul mă va smulge din întregime din lucrarea Lui și mă va arunca. Tot ce nu este roadă a Duhului Sfânt trebuie smuls, și anume, gânduri rele, clevetire, ură, curvie, lăcomie, duh de ceartă, invidie, fățărnicie, mândrie, minciună, etc. Eu mă cunosc și știu dacă ceva din aceste burieni mai dau lăstari în inima mea. Trebuie să smulg apoi din mintea mea tot ceea ce este răsat străin, tot ceea ce nu izvorăște din Cuvântul lui Dumnezeu și care sunt învățături omenești? Să-mi smulg orice răstălmăcire, orice forțare a textului Sfintei Scripturi. Sfântul Policar, un ucenic al lui Ioan, spune așa: Cel ce răstălmăcește spusele Domnului după bunul său plac este primul născut al Satanei. În versetul acesta Domnul să spune, orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl Cel Ceresc va fi smuls din rădăcină. Să avem de plină încredere în Dumnezeu, căci la vremea potrivită va smulge din rădăcină tot ceea ce nu este de la El. Dacă vom curăța zilnic grădina inimii noastre, nu ne va curăți El, adică nu ne va smulge din lucrarea Lui. La 1 Corinteni 31 citim, Cine se judecă acum, va scăpa de judecata viitoare. Câte răsaduri străine aflate pe ogorul lucrării lui Dumnezeu în cursul istoriei n-au fost mulse de Dumnezeu. El nu greșește niciodată. La vremea potrivită le va smulge și pe cele existente. Unde este fariseismul? Și el era un răsad străin în lucrarea lui Dumnezeu. Unde sunt atâtea și atâtea secte și religii apărute și dispărute apoi? Chiar sub ochii noștri vedem cum se destramă anumite lucrări care se dau drept răsad al Domnului, dar care sunt de fapt răsadul omului. Morile lui Dumnezeu macină încet, dar sigur. În capitolul 15, în versetul 14, Domnul Isus spune: lăsați -i. Sunt niște călăuze oarbe. Și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea mândoi în groapă. De ce te lași călăuzit, iubitele de către oameni pe care nu-i poți controla dacă sunt orbi sau nu? Unul singur îți poate da vedere. acela este Domnul Isus Hristos. Caută-L pe El! Scritorul indian Tagore spune așa, Mă tem să mă las călăuzit de alții? ca să nu mă depărtez de la tine, Doamne, care aștepți la o cotitura drumului să fii călăuza mea. Nu poți fi călăuzit de Domnul și de Duhul lui Cel Sfânt până când nu renunți mai întâi la călăuza înțelepciunii tale și la călăuzirea oamenilor, oricine ar fi ei. Domnul Iisus spune despre ei, lăsații sunt niște călăuze oarbe. Un alt proverb indian spune așa, unii sunt orbi cu ochii, iar alții cu sufletul. Cei din urmă sunt mai nenorociți. Nu te încredința oricărui om care se numește el păstor de suflete. Fii mai întâi convins dacă el însuși vede, dacă a fost în locurile cerești, dacă a adus mireasma acelor locuri și dacă a venit pe acolo special pentru a te lua și pe tine. Este vorba despre mântuirea ta, despre veșnicia ta. Nu te juca cu ea, de aceea fi cu mare grijă. Cine s-ar urca într-un automobil cu un șofer orb? Domnul să spune, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Este o povață și o poruncă a Domnului, care zice, lăsați -i! Lucrarea de lăsare aparține omului, nu lui Dumnezeu. Omul trebuie să dea drumul funiilor înțelepciunii omenești, ca să se poată prinde de Domnul Isus Hristos și de înțelepciunea cea de sus. Omul trebuie să părăsească pe toți învățătorii dintre oameni ca să poată avea pe domnul de învățător când este vorba de mântuire. Cum nu-i normal și nu-i cu putință ca omul să aibă două capete, tot așa nu se poate duhovnicește doi călăuzitori, adică un om și Dumnezeu. Când Dumnezeu vede că omul nu renunță la călăuzirea omului, îl lasă în voia pornirilor lui. Dumnezeu, prin cuvântul său, poate călăuzi cu adevărat sufletul care caută mântuirea. Dacă cineva nu se supune cuvântului lui Dumnezeu, dacă vezi că îl răstălmăcește și îl forțează pentru a-și susține o teorie proprie, lasă-l. Este mai bine așa decât să te lași tu călăuzi de el și să pieriți amândoi în groapa rătăcirii. Acela care nu te îndeamnă să mergi direct, și exclusiv la Domnul și la Cuvântul Lui, punându-ți în față și altceva, să știi că este o călăuză oarbă. Ferește-te de el! Lasă-l, căci are grijă Tatăl. Are grijă evoluția evenimentelor și propria lui orbire și prostie să-l arunce în groapă împreună cu cei care l-au învățat. Tu însă învață să te ții în totul totului tot, numai de Dumnezeu, numai de Domnul Isus și Cuvântul Lui, și atunci vei fi izbăvit de orbie, vei fi izbăvit de sub puterea Întunericului și vei fi fericit pe vecii vecilor. Numai cine se lasă de toate celelalte călăuze, poate avea drept călăuze pe Dumnezeu. Adevărul te călăuzește numai atunci când dorești fierbinte călăuzirea Lui. În versetul 15 de la Matei 15 aflăm că Petru a luat cuvântul și a zis, deslușește-ne pilda aceasta. Dintre toți apostolii observăm mereu că Petru era cel mai îndrăzneț și mai curios. El se interesa de toate lucrurile și punea Domnului Isus fel de fel de întrebări. Și așa cum ne arată Evangheliile, el vorbea cel mai mult cu Domnul. De multe ori făcea și greșeli în discuțiile lui, dar este mai bine să greșești activ decât să nu greșești fiind pasiv. Petru dorea să afle adevărul în toate lucrurile și chiar dacă mai greșea, domnul îi satisfăcea totdeauna dorința, lămurindu-l și pe el și pe ceilalți ucenici în același timp. Domnul se bucura de râvna lui Petru și de aceea i-a și încredințat o misiune deosebită în biserică. De data aceasta, din nou, Petru intervine la Domnul, rugându-l să le desfrușească pilda aceea cu ceea ce spurcă pe om. Niciodată Domnul Isus Hristos nu respinge pe cineva care dorește să afle adevărul, chiar dacă ar veni la el de zeci și sute de ori cu aceeași întrebare. Acela care vine la Domnul pentru lămurirea unei probleme, totdeauna va pleca satisfăcut deslușește-ne pilda aceasta spune Petru tainele adevărului lui Dumnezeu au nevoie să fie deslușite pentru a fi înțelese și cine ar putea să deslușească de săvârșit aceste taine decât dătătorul de lor după cum spune și misticul creștin Talasei Libianu bun este adevărul pe care îl învățăm prin Dumnezeul adevărului un alt om al lui Dumnezeu Isichie Sinaitul zice limpede, cel ce nu cunoaște adevărul, acela nu poate nici să creadă cu adevărat, căci cunoștința premerge după fire credinței. Sfântul Ioan Gură de Aur întărește ideea aceasta zicând, când noi înșine nu ne putem convinge de adevăr, cum putem convinge pe alții? Numai adevărul deslușit poate fi pus în practică și, -și poate aduce rodul la vreme. Un adevăr nedestrușit este ca o sămânță care nu-și desface învelisul. Cum să mai încolțească? destrușește ne pilda aceasta. Așa cum a venit odinioară Petru, să venim și noi la Domnul Isus. Atunci când nu înțelegem un anumit lucru, El ne limpezește pe deplin. Și numai când suntem pe deplin peziți, putem fi folositori în lucrarea adevărului, putem să convingem și pe alții de adevăr. Convingerea naște convingere, după cum lumina naște lumină. În versetul 16 de la Matei 15, ascultăm răspunsul Domnului Isus la întrebarea lui Petru. Isus a zis, și voi, tot fără pricepere sunteți. Lucrurile duhovnicești nu pot fi pricepute decât prin Duhul Sfânt. În cartea Iov, la capitolul 32, versetele 8 și 9, este scris Dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celuia tot puternic de priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciune, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Observăm din cele de mai sus că ucenicii, deși umbla să atâta vreme cu Domnul Isus tot nu pricepeau partea duhovnicească a adevărului și a lucrării sale. Mintea lor era încă firească și firește judecau. Poți să umbli ani de zile cu domnul și cu ucenicii lui, poți merge regulat la adunare, poți fi martor la lucrările și minunile lui și tot firesc să rămâi. A umbla cu domnul și cu lucruri religioase este un lucru. A fi însă duhovnicesc este cu totul alt lucru. Cum nu poți face un câine medic, chiar dacă l-ai duce zeci de ani la facultatea de medicină, tot așa omul firesc nu va putea pricepe tainele Duhului Sfânt și lucrarea duhovnicească, chiar dacă ar învăța zeci de ani problemele religioase și ar umbla cu Domnul și cu și săi toată viața. Numai făptura cea nouă, născută din Duhul Sfânt, omul cel duhovnicesc, Poate pricepe ceea ce este duhovnicesc și poate pricepe adevărul în toate laturile lui, așa cum reese din 1 Corinteni 2, 14 până la 15. Nașterea din nou, după cum o vedem la Ioan 3, 3, este ușa prin care se intră în palatul tainelor adevărului duhovnicesc. Dacă un om nu se naște din nou, scrie cuvântul NU! Poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Până în ziua când au primit Duhul Sfânt, până atunci, ucenicii erau tot firești. În adevăr, iubeau pe Domnul Isus, iubeau lucrarea Lui, dar încă nu trecuseră pragul firii naturale și păcătoase a omului, nu intraseră în domeniul Duhului Sfânt și de aceea nici nu pricepeau lucrurile duhovnicești. Cine iubește pe Domnul Isus Hristos cu adevărat, cine s-a hotărât cu adevărat pentru El și pentru lucrarea Lui, va fi binecuvântat cu harul nașterii de nou, cu plinătatea Duhului Sfânt și cu lumină de plină pentru priceperea tainelor adevărului. Ucenicii n-au putut primi Duhul Sfânt pentru că Domnul Isus încă nu fusese înălțat pe cruce și în slavă. Îndată însă ce s-a petrecut această înălțare, Duhul Sfânt a întârziat să vină, iar ucenicii au intrat în împărăția luminii adevărului duhovnicesc, au dezbrăcat haina firii vechi cu concepțiile ei și au început să propovăduiască Evanghelia și să depună mărturie pentru Domnul și lucrarea lui nouă și duhovnicească. Abia atunci au înțeles ei rostul și adânțimea învățăturilor maestrului lor, atunci s-au putut bucura de lumina tainică a Harului Lui Dumnezeu. Fără pricepere duhovnicească, sunt toți aceia care n-au primit încă pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal și care încă n-au fost născuți din Duhul Sfânt. Domnul Iisus le spune ucenicilor în versetul 17, nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hasna? După cuvintele lui Platon, citim. Prin gură intră ce este muritor, dar iese ceea ce este nemuritor. Prin gură intră hrana și băutura, corp stricăcios, săturare stricăcioasă, iar cuvintele, legi nemuritoare ale sufletului prin care se cârmește viața intelectuală, ies din gură. Încheia citatul. Prin gură nu intră decât materie și materia este supusă distrugerii, indiferent cum este numită această materie. Ori și ce intră în gură, merge în pântece și apoi este aruncat în hazna, Deci, fără excepție, ori și ce. Origen spunea, nu ceea ce intră în gură sfințește pe om, deși de către cei mai simpli se crede că pâinea numită a Domnului sfințește. Încheia citatul. Sunt și anumite lucruri materiale care pot avea influență asupra Duhului dacă sunt folosite în afara legii rânduite de Dumnezeu și anume Mâncarea prea multă duce la lăcomie și lăcomia este o închinare la idor, cum scrie la Colosen 3.5 Folosirea băuturilor amețitoare duce la beție și aceasta este o destrăbălare, cum citim la FSN 5.18 Fumatul este o patimă scârboasă care pune stăpânire pe Duhul omului făcându-l un rob neputincios Robii patimilor nu pot fi în același timp și robii lui Dumnezeu. Materia, deci, nu spurcă Duhul, dar poate contribui la spurcarea lui dacă este folosită nu ca necesitate, ci ca o patimă, ca o plăcere. Ea este un mijloc bun sau rău, după cum este întrebuințată. Deci, întrebuințarea materiei are importanță. Și aceasta este tot o pornirea Duhului. Trupul în sine nu este... Nici bun, nici rău, ci felul cum este folosit de către Duh îl pune într-o situație bună sau rea. El poate fi și templul lui Dumnezeu și poate fi și sinagoga satanei. Trupul este alcătuit din materie și urmează aceleași legi ca orice materie, adume distrugerea. Materia nu poate deveni Duh, nici Duhul materie. Duhurile își pot lua o haină materială fără a fi desfințate ca Duhuri. Datoria adevăratului copil al lui Dumnezeu este să sfințească materia, adică trupul său și să nu se dedea la lăcomie, fie de mâncare, fie de băutură, fie de orice, căci tot ce întrece măsura este o abatere de la legea lui Dumnezeu, este o întinare a Duhului. <fie> Ne-am apropiat, iubiți ascultători, de încheierea programului 133 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Prin poezia de încheiere de subtitlul I aproape miezul nopții, autor Valentin Popovici, pastorul Bisericii Baptiste române din Chicago, suntem îndemnați să luăm aminte la sfârșitul foarte apropiat al tuturor lucrurilor și ni se adresează câte o întrebare de fapt, aceeași întrebare la sfârșitul fiecarea din cele cinci strofe. Să-i dăm ascultare. I aproape miezul nopții, e ceasul de veghere și în candelă uleiul se mistuie în tăcere. E ceasul așteptării al nopții întunecoase. Fecioare chipzuite, aveți ulei în vase? Din sateliți răzbește până la noi cuvântul, cu tremure frământă din temelii pământul și clocotienoceane, cloane furtunoase, feceare chipzuite, aveți ulei în vase? Sunt semne sus în cerul și jos aici războaie, televiziunea umple pământul cu gunoaie, rachete varsă moartea în flăcări nemiloase, feceare chipzuite, aveți ulei în vase? În Bosnia e geamăt și ciumă în Filipine, E Rusia în freamăt, America în rușine, În China zvon de tunuri, în Africa de oase, Fecioare chipzuite, aveți ulei în vase? E aproape miezul nopții și semnele sunt gloată, și de minciună înșeală lumea toată. Fecioare prigonite cu fețe luminoase, Fecioare chipzuite, aveți ulei în vase? Amin!